o kulla u balaretin final të ndëruar besintarë bëshdër me temën ton rrët të uhidit dhe të kondër të sëti që është shirku sepse kjo temë është tema më rëndësishme në jetën e njëriut të temë do të njohë njëri pa tjetër nëse dëshiron të shpëtoj të kallahu subhanu e ta'ala dhe nëse një nuk e një fëtër Edhe bije në një prej lojeve të shirkut A i vetëm se vetës vetë i ka bërdëm Edhe të ka lau ka humbur me një humbje Pasë të cilës nuk ka më shpëtim Edhe nëse i e njeftë shirkum Të kundët të unhidit Dhe e njeftë të unhidin Edhe kujdeset për të unhidin Edhe distansohet dhe nërgohet dhe ruhet për i shirkut dhe lojeve të ti A i shpëtonë Me një shpëtim pas të cilit nuk ka më humbje dhe as shkatërin për njëriun të kallohë subhanohet e ala Të uhidi është thesari më i shtrejnë të që posedon besimtari Për këta rësuej du të ruaj e të Më shumë se që ruaj në shdoj e thesari tjetër Edhe shiku është gjëja më e keqe Edhe pa dresje me madhe për cilis du të ruaj besimtari Që të shpëtoj të kallohë subhanohet e ala Një për lojve të shirkut të cilën e praktikojnë njërzit dhe e bëjnë të edhe e kam bërë të ndërkohra edhe njifet njifet në historiku në njërzimit në base që në në heret e para ose në historiku në njërzimit ku kam filluar shirkut që të njëzdullë shirkut gjithashtu edhe kjo shirkut kjo shirkut është shirkut i magjis kjo shirkut është shirkut i magjis Magjia është një perilojë e dhirkut të, të cilët e nxjerrin njeriu nga feja nëse ai e prakton atë ose nëse ia ja kërkon këtë magji dikujt tjetër dhe kënaqet me tollë veprimin. I kërkon dikujt tjetër që ti bëj magji dhe normalisht kur i kërkon i kërkon sepse ai kënaqet me tollë veprimin. Nëse një besimtar i cili e quan veten e di besimtar, ai nuk ka as të kënaqet që tjerët ti bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala. Magjia është shirkë. Dhe magjia është një botë më vete dhe të qudia e saj është qudim vete. E ka bërë Allah subhanu wa ta'ala sprovë për njërë jomë. Po të dojë Allah më dhuar a e nuk e kështëmë. Por Allah subhanu wa ta'ala më urtësin e ti, ka zbëjtur të mirë, edhe ka lejuar të keqen, për të të përvuar njërëzit me të mirë dhe me të qia, o në blukum bil këri o në shërri fitna, o në blukum bil kërri o lëshërri fitna, o i lejna të rëgjëronë. Në ju sëpërbërë, njërë më të këqia dhe më të më të më të më të më, edhe të të kënetë këtë e hëni. Allahu sërhanu wa ta'ala, me lejën e ti, ka lejën e ti, ka lejën e ti, që të ndohë dhe keqia dhe më të më, në këtë botë, për të spërhuar njërë dhe ka treguar në ligjin e tij të, të Kur'anit që magjia është një prej këtyre të kejavë të cilët, të cilat, cilat e shkatërojnë njeriu. Walaqad alimu laman ishtarahu maluhu fil akhirati min khalaq. Fot Allahu i madhëruar në surën Al-Baqarah në fundin e ajedit të magjis. Fadha ata e din magjestar, sa i cili e blen, do të thonë me më magjinë dhe e shet besimin e tij, nuk ka pjesë tek Allahu i Here. Nuk ka pjesë të këllohu subhanu wa ta'ale na herët Allohu subhanu wa ta'ale E ka ndaluar majhin Edhe e ka konsideruar të kufr I cili e ndzjer njerinu nga feja Dhe nga besimi vërtet Thotë allohu subhanu wa ta'ale Për shifutu në Kur'an Ka të reguar që ata Ndoqen majhin dhe për dënduan Edhe e akuzuan profetin Allohu Suleimanin e akuzuan duke thënë që a i ka pasë bërë ma gjithë. Tho dhe Allahu subhanu e ta'ala, o të të beru ma të të të shëjatinu ala mulkë i Suleiman. Tho dhe në basit qifutët e hodhë në libra Allahu në bashmine, tho dhe ata thëtë ndojqen, o të beru ma të të shëjatinu ala mulkë i Suleiman. Tho dhe qifutët ndojqen, a të, hodhë, dhe, thot, të, të, të dhe, dhe ndojken, gjë të cilën e vepronin shëjtanët në, në pushtetin e Suleimanit, dhe në basit dhekë i Suleimanit. Wa ma kafar Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru Sulaiman nukuri nuk bëri kufër, nuk mohoi. Por shejtanat mohuan. Juulimun an-nase as-sihr umsonin njerëzë magjin. Tregon Allahu më dhuar ata mohuan sepse umsonin njerëzë magjin. Kë trajojnë që ai këndson njerëzë magjin, ai mohon. Po do t'rregoj edhe një hadith në një hadith më poshtë që magjia është përmendur në hadithet e Shehrit. Më t'i bërë shokë Allah, subhanu ta'ala Ju almi mu në nësës sihrë Imsonin njërë zë majjin Kam për dënduar që futët Që Suleimani a.s. Ka qenë majjistar Edhe kam tërguar Në shpikimin i këtë jetarë të fësirit Disa komentime Thejbi ty e komentimeve është vetë e që tërgunë Allah Më dhuar që që futët e akuzuan Suleimani e thanë e shmanu majji Për këtër së të qarë por derisa Sulejmani magji dhe ne do merren magji sepse magjia nuk eshte keqe po te ishte keqe se merresh Sulejmani me ta. Edhe pretendojn se Sulejmani pushtetin e tij qe i dha Allahu tok, ai e vendoset edhe pushteti dhe i ndëndroi xhindet me anë të magjisë. Ne ke ishte një shpifi, një kinjeshtër, ticine ne por nje shtron Allahu qe thot u aman ke for Sulejman. Sulejmani nuk boi kufur, do nuk, nuk boi kufur duke me anë magjisë, nuk boi magji. Shes ka si bën kufur. O lakin në shëjati në kafru, por shëjtanët në kufru. Jo albi muna në nësës sihrë. Ata i mëson njërë zë majhjinë. Kështu që mësi i majhjizë është kufru. Prandaj, në mëndimin më të sakë të djetarve, a i përson që mëson majhjinë, ose i përsoni cilë i praktikon majhjinë, a i përson dhe nga fejës të adhe. Gjithashtu a i përsoni cilë i shkon të këmëjistari, shkon për të përkj O se portazgjidhur magjin me magji. Gjithashtu ai ai person konsiderohet se ka bur kufër, sepse shkraqje me kufrin, edhe ku shkraqhet me kufrin ai bën kufër dhe del nga feja s'a me dhe nuk i lejohet muslimanit që të shkojë të drejtohet te magjistarët për të zgjidhur magjin e tij, kur Allahu i madhroruar ka zbritur librin e tij shëruës për magjin. Ai ka zbritur librin e tij armën, nëtë fuqishme, kundër zdo shëtanje dhe zdo më gjithë që, që e thurin shëtanem dhe miqë të shëtanem. Për këta nësue, ata personet dhe cilët drejtohën në kur janë të smurë, tek majgistarët, tek falëgjorët, ata duhet përndonë për para vdekës e për ndryshe, punën po e ka në shumë kihëtë këllohë, suha në të alë. Gjithashtu profetisë anë Allah që me ka thënë e hadithin e saktë, Po dërgohuni nga 7 gjunafe katroruese. Po dërgohuni nga 7 gjunafe katroruese. I thanoi dërgoj Allahu kush janë ato? Tha, tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, i pari i tyre është i pari i tyre gjunafeve është shirku, ti bësh Allahut çok. Po gjunafi i dytë është magjia. Dhe kur thot dhëtë, kërë thotë shirku, pasi magjia nuk do thot që magjia nuk është shirku, por kjo tregon thjesht në pamjen e jashtëm si i njohin njerëzit këto gjunafe. Edhe pse magjia në të vërtetë hynë të një për e lojve të qepot. Gjithashtu, thot, të vrasësht një person padrësisht. Gjithashtu, të hasht kamaten. Gjithashtu, të hasht pasurin e jetimit. Gjithashtu, të lërgohesh në beteja në momentin kërë jam përbaluar dësafet do në muslimat dhe muslimat të lërgohesh nga më nga beteja në të të në momentin është në gjuraf më të rënda. Edhe e fundit është të apuzosh një muslimat në të nënd tan shtat gjinafët më të rënda që shkatron njeriu, njëri prej tyre është për këto gjinafë është magjia. Kështu që nëse një person e praktikon atë vetë, ai nuk ka vend në Islam. Dhe nëse një person kërkon atë dhe shkon e kërkon tek magjistari që i të bëjë magji për vetë ose për të tjerët, për, për, për të pajtuar ose për liu sër zguid dhe më radh, ai është si ai person i cili e bën magjin, den nga fe i salve. Ai person i cili shkon kërkon shërim te magjistaret, ai është si ata gjithashtu sepse shërimi në kërkohet prej Allahu subhanu wa ta'ala edhe prej fjalesë të ti që e ka zbritu për të shëruar njërzit edhe atë që nuk e shëronë Kur'ani mos e shërofshin asë një lëj magjia dhe majstarët Kështu që magjia është një prej gjunafet më dha prej të cileve një ju të tru edhe trasmetohet nga Buherja radiallahu nëhu se ka thënë Kusht lidh njëje, dhe kjo është një prelojve në magjisë, kusht lidh njëje, pas taj fryn në to, a i ka bërë magji. Edhe kusht bërë magji, ka bërë shirkë. Edhe kusht varë diska, në në varë në qafë ose në robe, Allahu e leja të të mbërë shtetet të e ka i gjithë që ka varë. Dhe mu thënë Allahu në këndimon, nuk është më nëndihme në Allahu së përë në kare. Që që kur që e lidhë vetën e ti me gjinë Me majgjistare, me falgjore dhe shkonë të këta Allah i madhur nuk e ndihmon për e lejnë dorë tyre Që ata të bëjnë me të qartë, qartë duonë ta Edhe të hje dhe në humbjën e tyre Edhe në shirkën e tyre të bashkodhë me të njëhënem Mëgjia e dhezër është një historie gjatë Dhe problematikër e sajnë Në të vërdër një sforë madhe për njërë jom Por ajo nuk ndodhë për O ma hun bidhar, rin e bihimin ahadin illa bi idhullat. Sot Allah i madhur për majhin, që ata të cire dhe bëjn majhin, nuk kanë mundësi ti bëjn do të kujt dëm pa lejnë Allahut. Nuk kanë mundësi ti bëjn do të kujt dëm pa lejnë Allahut. Nuk kanë mundësi ti bëjn do të kujt dëm pa lejnë Allahut. Kërë lejonë Allah, e ndodhë. Kërë nuk e lejonë Allah, nuk ndodhë. Dhe si kur mbri dhe gjithë dy njarë për të majhin. Dhe historit janë t dhe lojët e majgjit i është gjitha shtojmë të shumëta në të përdet nuk ka mundësi njëri që t'i kubjuzoh lojët e majgjit i thosë që lojët e majgjit i në vendu kajzë dhe nuk ka tjera sepse ato ndryshojnë nga vëndi koha personat nga specialistet me kubtimin e kisht të fjallës që i pëjnë ato sa ma afer dit nga shejtani aqë më shumë dit bërë majgji dhe lojë maj që i magjistari nuk bëhet do të magjistar, po që i se a i nuk i bën shokat lau madhërurë. Edhe historikë për dhe më ka të shumë të që të regojnë e të regojnë të të të gjeje dhe vetë në thënë, argument të regojnë në shkat tjevë. Nuk ka mundësi që shëjtanit të shërben njerë, se pësë magjia në vëzë qashtë. Magjia është bashkunimi shëjtan me njerimë. Edhe futë në mes të bashkunimit, disa lëndë të cilët jam son shëtani që ndikojnë të trupin njëriut me ndimin e shëtanit dhe kërjojnë atë i qëtë me gjithë njërë po shëtanit nuk përënon që të bashkunojnë me njëriun dhe jërë i sa njëriut i bëj sesh dhe shëtanit një, po i bëj sesh shëtanit do një feja ose të shkeli Kurani me kam ose të fusi Kurani në banjo edhe të bëjt Ti bëjë përsi për Koranit gjenë piste Allah unë arrujt Ose Ka për e tërjë magjistarit Qe e marrin e shkruajnë Koranin Me gjakun e periodarët grave Ka për e tërjë qe ulen mbi Koran Ka për e tërjë qe bëjën lëjt lëjt Gjerës për të pisa tjera Sa të duash tjela Sa të duash bëjnë gjerët tjela Edhe gjithë të pse që të kënaj që të shetani Së përse shetani nuk i shërben një rjut po që e sa i nuk uh, i nështrojë dhe të deformë përndaj nuk ka mundësi që një person të magjistar pa i bërshu përndohet edhe kur njëri u shkon të kaj a i në marish në to moment e kur i bën magjini dhe i fryn i lutë të gjindit jo edhe i frynë dhe i lutë të gjindit edhe manë sa i siat shpirët e që i shëtanët të cilët bëjnë të i quëtë magjini dhe i personet cilët i përket ose për cili bënë magjia edhe si tash magj Djetarët dhe spetialistët nga përmëndu disa përtyre, përpërmënd disa. Përtyre është ma gjira, ma gjire për të ndarë burën nga groja. Ma gjire për të ndarë burën nga groja. Kjo është dhe më thëmë, shkamë, dhe ma gjitë në një orë që një një fënjerëzimi. Martojët përsonën një kërëva, jeton një jetë shumë të luptër. Në i moment të saktuar, më thëmë, si buton, dhe më dhënë, siko kështi për një buton, Në jetesën e njerëzve gruas kthehet në 180 gradë në krah të kundërt, çdo gjë që kthehet mbrapsht, çdo gjë që vetëm rumuj, sherr në familjeva të gjitha, papritur. S'kupton ju se si jerrin gjëndërtole forma, gjithë kjo vjen nga magjia. Gjithashtu një periloj magjisë është magjia, me ma anë të cilës burri lidhe nuk ka mundësi të afrohet atë gruas të tij. Dhe kjo është gjithashtu më së nhjor. Gjithashtu një periloj më të nhjorash magjia së mundjes. Ma antës e cilës dhe më thënë e shkaktojnë shumë smundi Dhe shumë smundi që neshtë shumë sot Një prej arsye dhe kryesore të tyre është magjia Prej këtyre smundi e për shumë të cilë i njofi njërës që janë smundi Por nuk e tinga kanë originën Unë po themë që një prej origineve është magjia Por nuk do thot që gjithmonë është nga magjia Një prej të tyre është Hare e diskale Një prej të tyre smundia kërnike e vesh Një për i tyre dhe është smundja e... e capsliku, që i quatë dhe më thamë Jo gjithmonë, por ka shumë raste e, Një për i tyre që është në smundja mëtë një o është kanceri Edhe shumë shumë smundja tjera ato e ka në originit e maghia Ti shko doktor, doktor në doktorë Djetë doktorë disa ilak që mërra Nuk kam që të bëjë smundja Në smundja më pashrushme mërra Nuk e di e rësun nga vjenë Aja ka origin nga maghia Edhe shumë shumë smundja t ë shumë shumë sëmundje të tjera, siç është hipertensioni, ndopsimi shikimit, ë probleme të tjera ndon mendorë, çmenduria, etj, etj me radh, origjinat nga magjia. Idhësuhi për lloje të ndjesës magjie frikës suaj. I bëhet magji personit që ai ketë frikë për çdo gjëje. Ka frikë edhe për hijes të tij. Ditën e natën e shikojmë do të vend të frikësuar 3 për çdo gjë, të fryj një erë vogël që tremburë me radh, të gjitha këto domethënë Ja shenjësivat njihen thonë nga personi. Gjithashtu një perilojë është magjia e dashurisë. I bëhet magji një person që ai në çdo në vul çdo kusht i jetës është vetëm i dashtuar. Vetëm i dashtuar nuk ka sukses asnjëherë. Edhe sikon atë vetëm pesimist dhe vetëm i varfër nuk i jepet sukses të bëj asnjë gjë, një, një kadur të prera, e marrad. Gjithashtu një perilojë është magji është magjia e çon durisë, e cila e çon në ndëshmë durit ë një peritur as magjia e do ma ma të thonë mos martesës i bëll magji njeriu mos martohen sa herë që një keter, shkon një rasë prishët sa herë shkon një rasë prishët prishët 1 2 e 10 e 20 herë por gjatë pa pa vlerë gjatë kota ë një peritur lloj edhe kjo është na lloje më të rrezikshme magjia dashurisë e cila do të thonë i bëhet magji një personi që ta dhoi një person tjetër edhe shkon njeriu në këtë lloj forme tonë magjie dhe në dhe, dhe në gradë që i ndështrohet di personi që ja ka bër magjin, i nënshtrohet sigurt nën shtroin e Zotit. I nënshtrohet në çdo forma. Edhe llojet e tërë të cilët i kanë përmendur dietarët, të gjitha këto janë magji që ekzistojnë mes njerëzve. Problemi është njerëzit nuk i dinë këto, nuk i dinë këto dhe nuk i kuptojnë. Ata jetojnë me to. Po them shumë isë njerëzit jetojnë me to. Bile mos e çuditë nëse u them që këtu në Shqipëri ka ardhur një specialist që merret me këto dhe thoshte Ëtë diçme thoshte 95% shqiptarëve vijnë magjia. Në 95% të shqiptarëve vështosh të vijnë vë magjia. Domethënë, ai sa i shikon njëësuj do të mëoj, ky është person ka probleme, s'ka probleme. Duket Robin. Mendosmë se më sa e përhapur është magjia këtu te ne, mbile ka shkuar 13 vite që janë hapur të shkolla. Shkolla me veje nga shteti. Edhe pse magjia çon ju në dendë tekje. Edhe pse magjia çon ju në dendshmenduri edhe pëse medjia bërë shkakë për shumë, shumë smondje, bërë shkakë për shumë divorcë, për shumë tratim bashkë bashk shërtore, bërë shkakë për shumë vrasje, bërë shkakë për shumë shërën mës njerëzëve. Në më dhëmë gjithë të shkakë që një vetë më njërë për tërë do mjefton të që shtetit në ndërmërë të masa për ndalimi në medjisë pëse, pëse shkakëton shërën mës njerëzëve. Shkakton shërën Megjithatë, thotëm domoshem në bazë të të drejtave të njeriu, do thonjë sa, më një është lejuar, ka shkolla, mësohet çdo radh, e gjithë domoshem kjo tregon se sa të drejta kanë njerëzit këtu, edhe subhanallahu e gjen një person vetëm nga haseti që ka. Vetëm se ka haset se fëllare ka blerë makinë, ç'u bën magji. Normalisht, përhapi kse magjis ka i shumë që nuk do sot domoshem që magjia bën dëm ose dobi pa lejen e Allahut. Ajo është vetëm me lejen e Allahut.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 Por mjafton domodin që njeriu domun ta kuptonje atë, edhe të rendi për ta kuruar atë, e të bënë turdhën e Allahut nëse të shohën shërin për saj, edhe nuk ka nevojë fare të shkojë tek magjistaret, sepse ata në të vërtet e smujin më keq një yol dhe nuk e shohin. Edhe dëshmit për këtë janë të shumtë, të cilët tregojnë që magjistaret vërtet janë mashtrues. Shejtani i vë dot mirë njeriu. Shkon presioni te magjistari, i thotë jam i smur. Edhe çfarë bën magjistari? Kur i ka gjinë më të fortë së sa dinë që kanë trup njeriu që, që, ka, që është bërë magji, e nxjerrin atë që që është një trup dhe i fusin një tjetër. Edhe kur shkon ai, domethënë, thon kujto se u shrua, në të vërtetë ato pa në pa menjëhshme problemi i ti tij që kishte mund fshihet për momentin. Por në të vërtetë është er, si puna e miut i cili është shehur edhe, dhe domethënë ai nuk del nuk del për jashtë, por del vetëm atë kur ti kur ti vlej gjumë dhe fik trithën. Kjo është puna domethënë e së çështjes. Dhe shërimi sa i ndodhë në Kur'an, gjdo a jetë kuranor, gjdo a jetë kuranor është shërim dhe majjisë. Gdo a jetë duke filluar nga surja el-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe në të surja kul aru dhe bi Rabbin Nas, gjdo a jetë është dritë, e tila largonë dhe zgidhë një për njëjëve të majjisë. Dhe në basëve të me një jetë kuranor, tri njërë duke rezuar është, ti thot allahu më duar shembull u ahnu'u 'uqdah fi dawla zghidni yet dhe e lexon e lexon e lexon me orotara i zgjidh Allahu me dhe shkon djim me një nga magjia valla ka ndodhur ka ndodhur e kam parë vetë me sy të mi vallaj se si subhanallahu qiste dal magjia nga trupi i njeriuve edhe më çuditshmi se si nga ai që ka dalur se si ka hyrë në trupin e njeriuç një kock sadora ime e madhe kock sadora ime e madhe e mshëtil me lecka e mështjel me qime, kishtë në hyrën trupin e njëriut, kjo e vëllaj e qëdirë e qëdirave, po mos i kisha parë vendë në sytë e mi, do më dukështë nishtë ka e pabësushme. Pa Edhe sa, sa raset tira, që shikonë trupin e njëriut, kanë hyrë gjëve të qëdishme, gosht, gjilpëra, lecka, akrepa, akrepa, i që të piskonë, e akrepa i që të piskonë, me i mangë në mdhaje, që nuk i shikon një një të në tënde, i shikon në mdali nga goje njëriut, një një të gjitha këto prej majjisë, duke kënduar në Kuran, kanë dalë të tila së të duash, shumë, me qindra, sepse libri Allah, s'hërin, nuk ka në vojnë njërë t'i ka zikomi, mi afton që e këtë të zëj libri në Allahut, dhe dhe dërrim se të dëshërojë Allah, s'hërin, dhe si dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Musa li salatu selam, që ka treguar Allahu Kur'an, "Inna se Allah seybtiluh", Allahu do ta shkatroj. Nuk thot Allahu e shkatroi, po thot do ta shkatroj. Do ta shkatroj kur do të ndodhë që do marr pokor. Sprovë për njeriu. Por kur do Allahu do vi shërimi për Allahu subhanuhu te ala, do ta shkatroj Allahu me gjin. Por ta arsyë njeriu duhet i drejtohet Allahu subhanu te ala, që Allahu ta shërojë edhe shërimi për Majestoshin e Mundshëm, por kjo varet nga vendosmëria e njeriu, nga sinqeriteti i ti, tij. Nga ja besimitin Allah, du sa Allah më shore, në shdekit. Elhamdullu, salatu, salamu, nërësullu, lalë, ali, usahme, gjemë, më batë. Nuk është turp për njeri unë që e i të spërvodhë më gjimë. Nuk është turp për njeri unë që e i të spërvodhë më gjimë. është spërvuar më i dashur i Allahët. Profeti jon sallallahu alaihi wasallam magji. I ka bër magji një polçifutve i cili quhet Elbidi bin Al-As. I ka bër një magji në një krahër në cinë ndodheshin qimet e profetit sallallahu alaihi wasallam në tokët ti, e tij. I kishte përzier ato me me disa të marr një një pjesë nga nga një palmë, kishte fryrën të, kishte bën disa gjëra tjera dhe kishte futur në një pus që quhet Biru Dhruan. Pusi Dhruan Edhe i bëri magji profetit sallallahu alejhi dhe sallam, e thoshte profeti sallallahu alejhi dhe sallam, më duket sikur e bën diçka që s'kam bër. Dhe i shlutur Allahut majëruar, i dërguar Allahu sallallahu alejhi dhe sallam. I shlutur Allahut subhanuhu teala kur i qelloi kjo gjëndje 6 muaj rresht. Që i dërguar Allahu 6 muaj rresht i lut Allahut. Thot i shlutur, i shlutur, i shlutur, i shlutur derisa erdhi përgjigje për, për Allahun subhanahu teala. Pastaj kur i erdhi përgjigje për, për Allahut, i thot Aishës, "A isha? A e morë desh se Allahu majëruar?" më dha përgjigje për atë që unë unë kërkova. I thotë çfarë dëvon Allah? I thotë për problemin që kisha. E thotë më erdhën dy me lek në ëmër. Erri er njëri të kokat e tij të, të kamut. Edhe i tha njëri tjetrit, çfarë ka ky person? Edhe i tha tjetri, ky është personi të cilit i kanë bërë magji. Edhe kush sa ka bër? Tha ai ka bërë, bërë lvidim në Al-Asam. Ku ja ka bër? Dhe i tregojnë detaj që ka bër me me me këtë me krahin, me qimet e flokëve, dhe ka vendosur te te kushti të ruanë më radh. Edhe thot profeti sallallahu alajhihu wa sallam, kur kaloje të ky pushtot, kur kaloje të ky pusht, më dukeshe uji i pusit sikur të ishte ujë knaje. Uji knaz do të thonë as ujë si ujë kuq. Uji pusit normalisht uj, uj, është ujë, uj, uj, është ujë, normalisht ka ka ngjyrë. Kurse nuk dukeshe sikur ishte ujë si ujë si uj turbull, sikur ujë kuq tursh. Edhe thot më dukshin sikur shikoje të ky pusit thot koka të shejtanëve. Po profeti sallallahu alajhihu wa sallam. Nuk di koi magjiat tek shpallja. Por dikoi vetëm tek harresa harron de disa gjëra ai di dukse se si u kishte bërë di çka se si kishte bërë. Dukse se si u kishte shkuar te gruaja ti nuk kishte shkuar. Densa pasai sura Allahu subhanahu wa taala ezbriti sura Al-Falaq dhe tha qul a'udhu bi rabbil falaq dhe tha qul a'udhu bi rabbin nas i këndoi ja këndoi te Xhibrili alayhi salatu wa salam dhe u shërua profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e mori pasajt edhe zgjidhi imagjin dhe hope dhe e groposen i vënë. Ky është shërimi i çdo muslimani i cili ka këto probleme. Problematika në po e muslimanëve kuqë ndonëse. Që ata mendojnë që po qëse lexon një herë suren e Fatiha, duhet shtypë butonin dhe të çrohet një një. Po kjo është gabim shumë i madh. Pse? Sepse Fatiha është vërtetë çë shërim. Dhe po thënë vallai ajo është shërim. Fatiha është shërim. Suja e Fatihas është shërim i madh dhe ka qenë për vjen shumë shërim. Mirpo ajo është sikur një shpatë. Dikush e ka dorë shumë fuqishme kur e ka në shpatën çan gurin kuz dikush tjetër kur e ka me shpatën në zonën mbantor. Futjë dhe me shpatën, fuqinë sa e ka nga dora, nga dora ti që e mban. Kjo është para. E dyta, do të thotë kjo është fuqia e besimit të personit. Mënyra se si e përdor shpatën. Nëse ti ke një armik përpara dhe e gjuh vetëm njëherë me shpatë, atëu kusuvraun po e lë fare. Kjo është e vërtetë. Nuk të funksionon në këtë formë, por gjithse ti kam një më përpara, dhe gjuhosh një herë, dy herë, 10 herë derisa të vdesë. Derisa these. Çlopoja ashtë të rastit, të shëdhësh tek Kurani, derisa po të shurosh. Po qesë ti prit ata këndonësh Kurani, vetëm njëherë të shurosh, por njëherë është shumë larg. Kur i dërgoi Allahu subhanallahu ve te mishlutur Allahu 6 muaj rresht. Ti çfarë kërkon? Çorosh për një sekondë? E vallaj po them ka histori çuditshme, ka qenë një motor musliman, e ka treguar, ish e dhe ka ka qenë në Shqipëri, ka treguar historinë e saj është çuditshme. Thotë kjo Usmur edhe thoshte ky person që tregon thoshte kishte tet magjin turpin e saj i bindet fi këtë të klasë. Këmë tonë edhe u trejmë shenë dhe ropë të më tonë përje. I shtë të më tonë prej sajë, u trejshme dhe njërës i prej sajë. Edhe i thotë kjoj, do lezorë suarën el Beqara. Suarën el Beqara e gjërë suarën me gjatë të korana në dy gjusë si dhe gjusë. Si e mori, mori lezorën njerë qodërën fundë, pasë e shkët të i shtoje që të shkët e shkët e shkët e shkët e shkët e shkë Edhe e lezonte surën Al-Baqara 10 herë në ditë. Suën 10 Al-Baqara ditë herë në ditë dit, do të thotë që lezosh 25 juzë të Kuranit. 25 juzë të Kuranit do të thotë ta lezosh pothuajse gjithë Kuranin për ditë. E lezonte surën Al-Baqara për ditë u lyente me vaj ulliri çdo një orë. Ky shehu që që ka që domun e ka parë gjendjen e saj i tha për mua kjo është pa mundur të qrohet. Ai s'ron dhe ka magji, tet magji, jo 18. Kjo për një vit rreth duke lezuar bekarajnë të deforme, dhe jetë herën ditë, u largu në dmjëraja, vetëm e lutit fuqishme në sesh dhe adbausë mënëtale. Shodua të fuqishme në sesh dhe adbausë mënëtale. Gjithashtu dhe me thonë lezimin e bekarajnë të deforme. Edhe dhe me thonë në namazin e dhikrën e mërra, më bas një viti ajo ushurur, ushurur përësisht. Më bas një viti, dhe me të deforme ushurur a përësisht. Sy që dhe me thonë nëse dhe Po duhet, duhet t'jesh nga ata njerëz që dinë ta përdorin armën. Ke pas fuqi imanit, ke pas sinqeritet, ti kthehesh Allahu sinqerisht. Duhet ta xhjerosh zonën tënde. Ti lutesh Allah vetëm një herë, edhe pse s'u përgjigjë Allahu. Por zëri iot është pa njerëz në qell. Zëri iot është i pa njerëz, ti kujtohesh për Allahu vetëm kur i keq. Zëriot nuk dëgojnë asnjëhet të Allahu, Allah. Mjetmërisin të bota bota kur i keq, keq. keq. kujtohesh për Allahu, kur të vazhdon të xhjerosh Allahu. Shembulli i smundimit i Isu vlezë është është është një shembull i më i fortë që kam parë unë është një person i cili ka një grumbull shumë të, të madh me dhë për jashtë. Edhe ai dëshon ta heqëtove. E këtu çfarë bën? Mer një lopat, heq dy lopata, mbas e heq dy lopata, atë pas e surrhoj dheu. Ha një grumbull i madh nuk heq me dy lopata. Po varet nga fuqia jote, nga fuqia jote në mbajtjen e lopatës, varet sa e madh është lopata që ti e mban dot dhe varet sa shpejt do punosh ti, sa shpejt do punosh Dhe sa durim këtash është dorë vot. Po çesë ti kërkon që me dy lopata të heqësh gjithë grumbullën. Është problem, është problem që ti domosdosh në të vërtetë s'e ke kuptuar ku është problemi atë. Kështu që edhe unë magjia zvarët sa kokën trupin e njeriu. Sa e madh është vet magjia, çfarë lloj është. Prandaj edhe nëse njeriu këndopon, në o them vallahi pashallahu që Kur'ani shrim dhe shëron, por varet vetëm nga vendosmëria e njeriu durimi i tij, vazhdimësia e tij në këndimin e Kur'anit. Nuk është kusht të ndosh një sure për është një sure. Fillojë nga fillimi deri në fund. Nuk nuk as me kushte, vetëm lexo Kur'anin e Allahut se gjithë është shërim, nuk e di ti nga vjen shërimi për Allah. Nia jetë që duket shfirja ka këymë temën. Ai ka i dhe kur të, kap një lloj vështirësie dhe ndjen kur të lexon atë, ka një lloj problemi në momentin e parë, pasë të falëron Allahun sipërta. Për këtë arsye, duhet të bësimtare të lidhet fort me Kur'anin, se Kur'ani është dritë edh shëjtani ia mbath hrapit kur e lexon Kur'anin. Edhe kthejë shikon po qëse do lezosh njerëzën smur me gjinë të cilët e kanë e kanë prezencën e gjindit, domethënë pothuajse 100% me herë në para saj në zonën e sura e Fatiha e rrezon për tokë. Problemi i tij do të ish ti sigurisht ke përpara të një shëjtan. Edhe kur e rezon po radio dhe mbi për tokë direkt. Nëse nëse është i fshehur, nuk shfaqet, ti e lezon pa arin, duket se është normal, por se problemi është ka mbrapa. Ande nuk nuk e nevojt që të cojë, vëtër në të zohë, në të zohë, në të zohë, në të zohë, dhe resa Allah i më duar të vendosi shërimin në ti. Dhe resa Allah të vendosi shërimin në ti, edhe është e qëtishme. Ka arasi që i kemë pa vetë, i këndon i personë. Ka arasi që janë përvuar, i ka këndu të kushë një personë i një javë dreshtë. Pa më një ashtë, nuk, nuk, nuk, nuk jetë të një poshtipë i poshë të di. Kërë është larguar pas tregon të, të thotë ka ndëitur në shtëpi tërë ditën vetëm çaja çaja çaja çaja çaja nuk e di pse çaja çaja Qa të shitani sepse gjithasaj se kohë do domodin ka bëu durimu të sheitanit tregon trgosh me duzhë ka bëu durim vendosa e ka djegë ka popullu Kur'anin dhe moment kur tregu pasaj pasaj ka nxjerrat që ka pas sepse nuk don të nxjerrë turpara kundër Kur'anit se, se kishte frikë të dobsohej dhe po dobsohej pas e shkatron e shkatron Kur'anin ka durim edhe shërimu të rrit Edhe mbi të gjitha vëse kush qëllimi, qëllimi i njeriu të lidhë me Kur'anin që të që të shpotojë nga sherrri i magjisë në ahiret. Nëse do të ishte sherrri i magjisë thjesht i njeriu të shpotojë nga magjia për probleme të shëndetësore, kjo do të ishte çështë shumë e thjeshtë. Pse çdo lloj vujtë që shkafton dy magji në trupin tëntikës, s'vapot e të Allahu subhanallahu te. Po problemi i madh që ato magjia është që shkafton probleme fantate. Por to re si ju nuk duhet anashkalojë atë, por duhet ta kujrojë atë me Al-Kur'anin, me dhikrit, me namazin tuajm radh, që Allah subhanahu ta'ala të shërojë dhe nuk ka nevojë ta as të shkojë as tek xhollavarët dhe as tek individë të tillë vëni tjetër, vetëm nëse shkon këshillohet me dikë fortapyrtur se çfarë duhet bëj, që ta këshillohet i ajë disa porositë të cilat duhet i bëj vetë, edhe ti je vet ai i cili do rendesh për vetën të për ta kujruar atë dhe për ta shëruar ta. Nuk e ke nevojë për ashtëm, ke nevojë vetëm për Allahun subhanahu ta'ala. Prandaj lidh zemrën tënde me Allahun, mos e lidh me krijesa, sepse vetëm Allahu është ëshëruesi. Prandaj Allahu më dhuroa ka zbritur një libër, të cilin po ta kishe zbritur me male do çashin. Po ta kishe zbritur me male do çashin. E çfarë mund të thuash kur ky libër zbrit me shejtinat? Normalisht ai do mundi i shkatërron ata dhe i djeg ata siç i djeg acidi lëkurën e njeriu. Kështu i djeg në Kur'ani shejtinat. Vetëm se njeriu ngutet i dëgjerët në shtë të butoni për këtë arësujë dhe më dhe njëri u hëmbet në shumicën e rraset pëtejnë dhe shqitani për këtë arësujë, për shkët dorimit Nusë allohë në më dëruar të nërui nga shdo më gji nusë allohë në më dëruar në i hapi sëjtë të shikojmë të mirë në sitë mirë edhe të keqinë si të keqe edhe të largohemi nga shdojë keqe krisin ka me të